اللہ تعالیٰ عنہما رحمت اللہ تعالیٰ عنہما روایت کے قال دے فرمائی تدارف درس تدریش دے علم تدارف ہوتو یو حصہ یو ویبلبلوئی لکھو اسنا خالب تو یو حدیث تو آیا بلکوی تو آیا اور تدارف دیتا موئی یو بللک علیم ورکو یو بللک علیم ورکو یا وخت ناروځي ته مو یو دینی مساله کې علما ته لباناث کی بحث مباحثه کوي کتابونه غولو حق سرګلږي لذا کوم کدي کې داخلي تدارس العلمی ساتمن الليل درس تدریس د علم د قران او سنت او دریم مستم په لو مو یو من الليل د شپینا دا غردی دا غردی من احیاءها د شګیر ټول د دیش په عبادت باندې نو سره ما فطره لګیاوه تر سبا باندې پولیس په شګیر کا ذکر کړي انفرادی کلاوت کړي نوافل کړي او سره د ما فطره نور نفس نیمه جنتا قرانه حدیث او نو دا په لګونته سات دیش په بهتر دی دې دې ورته وکړه دا یو سره عبادت کوي نه دا نګور سی دا سورغورشه تعجب کوي ذکر کوي خدا او فائدان کوي هازه درس تدریس فائده دابول عالم درس لازم کدي طریقو ژوندې یو دایو نه پکې د الله د ذکر متدارس علم ساتمن الليل خير منه یا ایها پرواہ خداری مې یو هغه یو کوم خلک علما دي طلاب دي جن زه کوي دا الله یو جن تصوره کیږي نه خدل ته څه نه ني ځارو د علم او اسات د دا ورته د ټول شپې د شوګيرا کول نه پرواہ خداری مې یو دغه حدیث رواته امام دا رحم الله ذکر کړی